És disjous, 18 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell repassarem els concerts i les novetats de l'espai Chill Out de la festa a la nit de la festa major de Palafrugell. De la mà de en Rafael Curví que ens portarà la xerrada que aquesta tarda a un quart de 8 del lloc al Museu de la Pesca de Palamós, repassarem què podem fer per salvar el corall vermell. Tornarem cap a casa nostra per explicar que la policia local de Palafrugell incorpora sis càmeres corporals i una pistola elèctrica Taser. De nou a fora del nostre municipi explicarem que Pals celebra avui un ple extraordinari per aprovar les demandes laborals del servei de neteja. I acabarem aquest darrer informatiu de la setmana escoltant l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, que destaca el caràcter tradicional de la festa major del municipi. Comencem aquest darrer informatiu de la setmana de Ràdio Palafrugell, avui dijous 18 de juliol, i ho farem repassant els concerts i les novetats de l'espai Chillout de Barraques. Començarem repassant els concerts que s'ofereixen aquest cap de setmana a Palafrugell, en el recinte de la Festa a la nit, a l'espai de Barraques, i ho farem doncs, recuperant eh, la conversa que hem mantingut aquest matí, com heu pogut escoltar amb Eduard Vilagran, la Noemia Darnius, la Sònia Viboles i també la Mònica Tauster, eh, relacionat amb aquesta festa major. I escoltarem precisament el primer de tots, que és l'Eduard Vilagran, dinamitzador juvenil de l'àrea de joventut,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 escalfament, okay. abrim el dijous això amb música només de les barraques i llavors ja al divendres ja hi ha el primer, primer concepte, mm -hmm. per obrir la nit hi haurà el grup d'Espit que, que és un grup d'equip de, vinculat a a la Fruger, mm -hmm. que presenta disco a més, i, i després Doctor Prats, hi haurà sí, bueno, sempre intentem apoiar que hi hagi representació d'aquí de, del municipi mm -hmm. i el, el dissabte tocarà els Festucs eh, d'Equip a la Fruger que també presenten disc aquest any i seran ells que obriran la nit uh -huh. llavors hi haurà en Xavi Sarrià també molt conegut havia, havia tocat amb els obrimpas també havien passat per aquí va la Frugell uh -huh. uh, llavors serà com el cap de cartell Xavi Sarrià i tancarà la nit la Noé, que és una noia també de aquí va la Frugell i la música electrònica és veritat que no n'hi ha hagut molta barraques uh -huh. i una de les coses una mica pendents i que sobre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 ja fa anys que I d'altra banda, doncs, en aquesta conversa, en aquesta taula rodona, podríem dir, doncs, també hem pogut escoltar a la Noemi Adarnius, agent tècnic de salut jove, que ha explicat doncs, que, d'una banda, el chill de salut, la, aquest espai apalancat, compleix 10 anys i ha eh, detallat quines són les principals novetats per enguany. I després, bueno, una de les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 el d'un jove, per tant, doncs, seguim comptant amb els agents joves de salut que aquest any doncs, han fet la formació. I una altra de les activitats programades que vam comentar doncs, una miqueta per sobre amb els Virres Braves, amb la Gemma i amb la Paula també hi col·laboraran doncs, com entitat juvenil que és, doncs és aquesta fresca vila que s'organitza divendres per doncs, fer un recorregut el, per tots els carrers de Palafrugell, una certa vila anomenada Fresca Major, que eh, per segon any arriba el, per festa major a Palafrugell i en la qual doncs, hi participen totes les entitats juvenils del municipi, com ens recorda la Mònica Tauster, regidora de Polítiques d'Igualtat i Joventut. Divendres, mm -hmm. a partir de dos quarts de set, sortirà des de la piscina uh -huh. farà tot el centre de la vila com, bueno, el mateix recorregut sí, de l'any passat uh -huh. i bueno hi ha servei de, de bar també i la, la tornada és el racó de la festa uh -huh. i l'animació va a càrrec d'en Carlos sí, fa, així, conjuntament. És, una, és una activitat muntada des del Consell Municipal d'Entitats Jovenils uh -huh. participaran totes les entitats una taula rodona amb Eduard Vilagran, recordem de nou Noemí Adarniu, Sònia Viboles i Mònica Taustec, que us hem ofert en aquest matinal de Ràdio Palafrugell. i vam destacar doncs, els, les novetats pel que fa al punt lila, aquest punt lila que també serà a la zona de Barraques, enguany doncs amb més visibilitat, i avui doncs hem posat la mirada en aquests concerts que hi haurà per aquests tres dies, sense comptar avui, ja que avui doncs, és un dia en el que seran les barraques les que posaran la música, i després doncs també hem repassat aquestes novetats del xilot de barraques, una conversa íntegra, aquesta taula rodona que us comentàvem, que podeu recuperar a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. Seguim en aquest darrer informatiu de la setmana i a continuació... Marxarem momentàniament de fora de casa nostra i posarem la mirada en una conferència que els amics de les Illes Formigues han preparat per aquest vespre. En Rafael Corbí ens porta aquesta informació. Volem parlar ara d'una xerrada que hi haurà en el dia d'avui, a partir d'un quart de d'avui del per a la sala d'actes del Museu de la Pesca de Palamós. És la xerrada anomenada el Corall Vermell de la Mediterrània. Està en perill, que pots fer per protegir-lo? En parlem amb l'Isabel Ruiz, que és l'amics de les Illes Formigues. Isabel, bon dia, ben Benvinguda. Bon dia. Gràcies per estar nosaltres una altra vegada, perquè ja vàrem tenir-te fa, fa un temps. Què ens pots explicar d'aquesta conferència? És interessant per, per la gent de peu, per assistir-hi? Eh, sí, perquè, a veure, el Corall Vermell és una espècie que està en parell d'extinció, eh, estan a la nostra zona, a les Illes Formigues de Nià, i ara tenim la problemàtica doncs, que han donat llicències eh, per poder-ho pescar, i eh, és una cosa que la majoria de les persones doncs, eh, no hi estem d'acord. No? Eh, S'ha de protegir una espècie a punt de distingir. Mm Ho -hmm. emmarqueu eh, dins eh, aquestes eh, finalitats de conscienciació mediambiental per la protecció del coral vermell a casa nostra, veritat, això? Exacte. Nosaltres fem eh, conscienciació mediambiental eh, i ens centrem principalment en la nostra costa i agafem les Illes Formigues una mica... Uh, com a emblema de, de, la, de la costa Brava, no? I, a més a més, en, en aquest cas, doncs, coincideix, perquè quan que està amb aigues exteriors, coincideix que en aquesta zona, doncs, es pot pescar a Corall Vermell. I ara ja trobem que uh, fins a 30 metres uh, no, queda, no queda res. I amb aquest temps que han donat per uh, les llicències doncs, uh, el poc que hi havia, doncs, ja uh, ha desaparegut. De fet, uh, si no recordo malament, Isabel, va ser una polèmica que es va engegar temps enrere, per la qual ja hauran parlar Veig que no s'ha solucionat res, doncs? Uh, no, han, han, han variat una mica perquè van començar amb el govern del Partit Popular, que és quan van donar aquestes 12 llicències, que es van ampliar aquestes llicències uh, per pescar el corall, uh, i llavors quan han arribat els socialistes uh, l'únic que han fet és posar una mesura que és dir, bueno, doncs no ho podran pescar, uh, sinó a partir de 50 metres, no?, dificulten una mica més a profunditat, però Eh, val a dir que, que, que els corallers van perfectament preparats i poden anar a profunditats. No? Eh, la llàstima és que ara doncs, eh, amb una franja de 30 metres, que és el que la gent que fa immersió doncs, eh, pot veure, doncs ja no queda corall eh, per, per, per gaudir-ne. No? I és una llàstima perdre una espècie que, que és... Eh, natural de, de la nostra zona uh, Aquesta conferència d'avui és organitzada per l'Associació d'Amics de les Illes Formigues La conferència, repeteixo el coral vermell de la Mediterrània està en perill que pots fer per protegir-lo serà puntualment a un quart d'avui del vespre a la sala d'actes del Museu de la Pesca de Palamós Però ara volem aprofundir-ho uns segons més i ho farem amb el protagonista de la xerrada de la conferència Bon dia Joaquim Garrabou, què tal? Bon dia, moltes gràcies per uh, la trucada. Gràcies a, a tu per estar amb nosaltres. De què anirà? Què explicaràs? Què faràs concretament aquesta nit? Recordem que és a un quart de d'avui del vespre uh, a Palamós, aquesta xerrada. Bé, doncs uh, aquest vespre fa una xerrada que tractaré sobre... Bé, bueno, explicaré què és el coll vermell, que, és un, uh, que a vegades no sabem... Exactament, que és un animal, que és un corall que, que viu de, de menjar les partícules que porta l'aigua. Explicaré quina és la seva situació a nivell dels tractats internacionals eh, sobre la seva conservació. Eh, donarem informació sobre com estem estudiant eh, el corall vermell i què ens ha portat, quins són els resultats que ens han portat a dir que el corall vermell està en perill a la Mediterrània i després uh, passarem a explicar quins són els impactes de, de la pesca del corall vermell i quin és l'estat de les poblacions de corall vermell aquí a la casa nostra i a la Mediterrània i finalment la part que crec que és uh, una de les més interessants és uh, l'apartat de les solucions Què és el que podem fer nosaltres per ajudar a contribuir a, a la protecció de, del corall i aquí hi ha diverses... Uh, mesures que es poden portar a terme. Em queda una qüestió només, dins de l'ecosistema de casa nostra, d'aquesta Costa Brava que estimem tant, els que som d'aquí és tan important el corall? Bueno, el corall forma part de... és una espècie emblemàtica de la Mediterrània i és una espècie emblemàtica de la Costa Brava. No entendrem la Costa Brava sense la història del corall vermell i de la seva pescaria i, de les seves, i, i de, dels seus paisatges, no? El corall vermell és una espècie que nosaltres eh, diem que són espècies eh, enginyeres o espècies estructurals, que això, passat a, si fem el símil amb, amb els ecosistemes terrestres s'entén molt bé, és com si tinguéssim un bosc d'alzines, doncs les alzines serien el corall vermell. Doncs el corall vermell en el mar fa exactament el mateix. Si traiem les alzines, eh, el bosc d'alzines desapareix i, per tant, tota la, tota la fauna i el paisatge que l'acompanya desapareix amb ell. Doncs això és el que ha passat en el fons del mar, que la, els boscos de corall eh, vermell han, han, no han desaparegut perquè encara n'hi ha, però la seva estructura eh, la, seva, la seva complexitat eh, s'ha disminuït eh, dramàticament i en alguns casos fins i tot s'ha arribat a extingir localment és a dir que allà on hi havia, ara ja no n'hi ha eh, i això és una pèrdua pe, de, pel patrimoni de, de, de la Costa Brava. A part de que el corall vermell forma part d'una d'aquestes espècies que es clau en els hàbitats que nosaltres anomenem del coralligen, que és una zona on hi ha molts recursos pesquers, per exemple, els neros, els llagostes, doncs, viuen en aquests, en aquests hàbitats i tot el que impliqui la degradació del coralligen i tot el que impliqui la degradació de, de les poblacions del corall vermell doncs, pot tenir repercussions també en, aquestes, en, aquestes altres, en aquests altres serveis també són, ja acabo, eh? també és una zona que són pels uh, que ens agrada fer immersió, són zones privilegiades per, per gaudir de, dels fons submarins. Eh? Li he dos minuts i són set minuts, però és que a mi també m'encanta preguntar. Una abraçada a Joaquim, que vagi molt, molt bé la conferència d'aquest vespre, doctor en ciències biològiques, investigador del CSIC, que ens la porta. Un dia m'agradaria tenir-te aquí a la ràdio perquè ens ho poguessis explicar llarg molt i estès bé. aquest i molts altres temes, així que ja en parlarem, si et sembla. Molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres, eh? doncs bon dia. Bé, bé. Bon dia. Gràcies, Isabel Ruiz. Si no vols comentar-nos alguna cosa més amb els nostres oients... En principi, doncs, us esperem aquesta tarda i uh, al mes d'agost, doncs, uh, també a la manifestació submarina que farem. Ens en parlaràs d'aquí unes setmanes. Moltíssimes gràcies, bon dia. Bon dia, gràcies. I després de fer aquest recordatori al voltant d'aquesta conferència que ens ha portat en Rafael Corbí, aquesta conferència que tindrà lloc avui a un quart de vuit al Museu de la Pesca de Palamós, doncs eh, nosaltres tornem cap a casa nostra i ho fem per explicar que els agents de la policia local de Palafrugell que es trobin de servei comptaran a partir de l'inici de la festa major de la vila amb noves eines tecnològiques. Per a millorar la seguretat del servei s'incorporen càmeres corporals i una pistola elèctrica TASER per a la policia local de Palafrugell. D'una banda, es tracta de la utilització de sis càmeres corporals que es col·loquen a l'uniforme, en concret a la zona del pit i que permetran filmar i comptar amb imatges enregistrades durant determinades actuacions. A més a més, aquest fet contribuirà a millorar la seguretat tant de la gent com també la dels ciutadans. La implementació d'aquests dispositius al cos policial es vol fer coincidir amb una època de l'any on el municipi multiplica la seva població exponencialment. Així, ara ha adquirit un total de sis càmeres que s'ampliaran a mesura que es vegi com funciona la iniciativa. De fet, l'objectiu és que cada gent que estigui de servei en pugui portar una a l'uniforme. Així doncs, Palafrugell s'afegeix a una proposta que ja han iniciat altres cossos policials locals com són la dels municipis de Girona, Castellplatja d'Aro, Lloret o Figueres, entre d'altres. I paral·lelament a aquesta acció, doncs la policia local de Palafrugell també tindrà a disposició per primera vegada una pistola elèctrica Taser. La seva utilització només pot anar a càrrec d'un agent format per a fer-la servir. Així es podrà utilitzar en situacions molt concretes, com que una persona es posi molt agressiva i estigui disposat a agredir als agents o a ciutadans indefensos. Per a Josep Piferrer, alcalde i regidor de la Policia Local de Palafrugell, la incorporació de les pistoles elèctriques és un fet que cada vegada més cossos policials estan incorporant i, per tant, és una passa obligada que havia de fer el cos de la Policia Local de Palafrugell. La pistola Tàcer uh... Ens hi hem d'acostumar i ens hem d'acostumar. D'aquí poc temps seran totes les policies que, que iran equipades amb aquest, amb aquest element. A ningú li agrada parlar d'aquests elements agressors, però hi ha unes situacions determinades que, doncs, que, que, que fan efectiva aquesta, aquesta, aquesta operació. No? Sempre molt millor una una pistola tàcer que de fer servir la pistola reglamentària que porten els, els, els policies i que, lamentablement, algunes vegades, doncs, no, no, no parlo de palafrugell, però en general s'han doncs, de poder fer servir. Però hi ha aquest intermig d'una persona amb un estat eh, exaltat, molt, eh, que en aquell moment està molt i molt agressiu, eh, que podria fer mal eh, a policies o a la gent que hi ha al voltant, i que es detecta ben bé que no és, no és que amb aquella voluntat de fer mal sinó perquè el seu estat no, no li permet i acostar-se, si té algun element perillós a les mans acostar-se pot tenir garibets o pot tenir alguns altres, alguns altres objectes que poden que, que, que, que podrien fer mal a la, a, a la gent l'ús de la tàsser està demostrat que és molt millor que no pas l'ús de la pistola reglamentària. I a més a més, com en el cas de les càmeres, doncs en el cas de les pistoles tàssers, l'alcalde de Palafrigill també eh, explica que es pre està previst que cada patrulla de la policia local disposi d'una tàsser en un futur. Segurament, segurament que sí, no? Vull dir que, que després eh, el que no podria ser que el, la, el, el cotxe que porti o la, la, la, la pistola Tàssera estigui a, a Calella i tinguis un incident a, a l'altra punta, 4 o 5 quilòmetres d'anallà, i que com a mínim veurem amb, la, amb el temps la, doncs, si, si cada una de les patrulles doncs, pogués tenir una, una, una a dintre del vehicle, una, una arma d'aquest tipus per fer-la servir en el cas eh, que hi ja, perquè moltes vegades no, no pots estar esperant que arribi la, la pistola, sinó que eh, és qüestió de, de, si no és de segons de minuts no? de, de poder fer servir. No, la idea ja és que les patrulles, no, no cada policia, eh, sinó que les patrulles motoritzades eh, vagin amb, amb, amb, amb aquestes pistoles. Així doncs, aquestes sis càmeres corporals i aquesta pistola Taser per a la policia local, que suposa un pas més pel cos per a la Frigellenc, en aquest sentit, la policia és partidària de l'ús de les noves tecnologies i eines innovadores per tal de millorar-ne el servei. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dijous 18 de juliol per explicar que el nou govern municipal de Pals celebra aquest vespre un ple extraordinari per tal d'aprovar les demandes laborals dels treballadors de la recollida d'escombraries. Les demandes responen als motius que van portar la plantilla a realitzar Quatre dies de vaga recordem a finals del mes de juny. Els treballadors demanen un augment del sou del 2% sumat a l'increment de l'IPC que es bloquegin els torns i que es pagui el quilometratge a cada treballador que s'ha de desplaçar més de 7 quilòmetres amb el seu vehicle. Per últim, també demanen que el conveni finalitzi en 4 anys. El portaveu del comitè d'empresa, Jordi Teixidor, detalla que després de parlar amb l'alcalde, en principi no vol cap vaga i està disposat a tirar endavant amb les mesures acordades. De tota manera, Teixidor alerta que en el cas que no es compleixi algun dels acords al qual van arribar, es tornaria a la vaga. Així, l'alcalde ha convocat la sessió extraordinària per avui dijous a les 8 del vespre. I tornem ara cap a casa nostra per tancar aquest informatiu d'avui dijous 18 de juliol i ho farem conversant amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Pifarré, per parlar d'aquesta doncs, festa major que avui doncs, torna a iniciar els actes doncs, més festius, amb aquest inici de barraques, també el racó de la festa major que portarà doncs, un, un cap de setmana ple d'activitats de Palafrugell i ens hem apropat avui fins al despatx de l'alcalde de Palafrugell, el consistori palafrugelleng, per comentar aquestes novetats deixem amb aquesta conversa amb Josep Piferrer. I arriba doncs ara el Gran Gruix amb les barraques i també altres activitats eh, que comentarem amb l'alcalde al qual saludem. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Doncs com dèiem, la setmana passada ja va haver-hi algunes primeres activitats com són els castells i, i d'altres però ara sí que arriba el Gran Gruix començant doncs ja per avui mateix, per avui i dijous i que s'allargaran durant tot aquest cap de setmana. No sé quines d'aquestes activitats eh, destacaries tu com, com a alcalde que, que s'han programat per, per a la Festa Major d'enguany? Home, Palafroge té una Festa Major molt arrelada de la tradició. Llavors, eh, difícilment trobarem activitats, allò que diguin de que s'hagin organitzat alguna activitat que surti del que seria el guió normal. Eh, què és el que tenen les festes majors? Normalment solen ser tradicionals. Eh, diria amb aquella festa tradicional que seien els pobles de que els dos tres dies de festa major hi havia una orquestra la millor que es pogui trobar eh, a la plaça del poble, fer la, el ball de nit, les sardanes i el, i el concert de tarda es continua fent. No? I aquest, de fet,aquest cap de setmana, tant divendres perdona, tant dissat, divendres com dissabte. Uh, no, dissabte i diumenge tenim doncs, Ball a Plaça Nova, tenim el concert i diríem, uh, mantenim aquesta tradició. Jo crec, és, jo crec que és una de les coses més significatives de Palafrugell, que, que faci tants i tants d'anys que es continua mantenint la mateixa tradició del Ball a Plaça Nova. Jo recordo com era petit hi havia dues d'orquestres, però bueno, això ja això ja passaria... ja ja ja passaria d'aquest temps més passat. Però una orquestra en condicions, a Plaça Nova, fent balla a Plaça Nova, jo crec que és una de les característiques del ball en equip, com, com ho és la fira de, per, per als nens, malgrat eh, els últims anys amb, les, amb tantes atraccions que hi a fora de diríem, del que és ben bé la festa major fora dels pobles, no solament a Palafrugell sinó la majoria, però a Palafrugell encara més eh, aquesta la fira, aquesta ha anat una mica, els cabellitos que dèiem nosaltres han anat una mica més a cala baixa A les coses que s'han anat incorporant en els darrers anys ja fa molts anys aquesta que hi és, una cosa que hi ha en tots els pobles i hi ha tradicional, serien les barraques que aquí a Palafrugell eh, se'n diu de la festa a la nit, i aquí doncs, bueno, continuo, comença avui i fins diumenge doncs, hi haurà aquesta, aquesta, la, la, la, aquesta activitat, que seria la música aquesta per als joves, en el qual doncs, l'Ajuntament paga una sèrie d'actuacions per a joves i les entitats del poble, que són els que coorganitzen tota aquesta activitat, doncs, tenen les seves barraques, les seves parades i el seu lloc. I des de fa uns 10 anys, més o menys, eh, hi ha una entitat eh, de Palafrugell, que és Virres Braves, que organitza també un acte que s'ha convertit ja s'ha convertit en tradicional, que és el racó de la Festa Major. No? Qual, doncs, tu hi vas allà, en aquell lloc eh, pots sopar i doncs, sempre hi ha alguna actuació musical en tots aquests dies de festa. Aquest seria el conjunt de les, de les coses que hi ha i es ja diríem... Uh, uh, és el que la gent està acostumada a fer i, uh, i, uh, i a celebrar-ho i una de les coses que, que dius uh, uh, per, no s'ha de canviar per perquè perquè uh, arriba un moment que Plaça Nova està ple, entre uns i 12 de la nit està ple, no hi ha cap taula ni cap cadira que el record de la festa està ple i que, i que les barraques es comencen a emplenar, diríem no? però vull dir que, que tinguis que tinguin activitats que puguin englobar a tot el tipus de, de, de gent i els nens més petits són a la fira o, o, o abans a la tarda no ens doncs, han pogut anar a, a l'espectacle infantil que es fa. Que tinguem totes aquestes, aquestes franges d'edat, que tinguin alguna cosa per, per poder-los celebrar, jo crec que és la, el segell identificatiu de, de, de la Festa Major de Palafrugell. Fet de cons que... Això doncs fa que no hi hagi un plantejament des de, des de Cultura i Festes d'intentar eh, buscar eh, alguna cosa que, que, que sigui significativ significativament eh, canviant en tot el que sigui de la festa. Sí que s'hi poden, poden ajuntar-hi alguns actes, com fa alguns anys hi han posat eh, el lliurament del diploma al mèrit ciutadà, eh, els, els castellers, que també és el que comença també ja fa uns anys que s'hi està fent, es poden buscar aquests... Petits, eh, petits actes que, que puguin trencar una mica la monotonia, però el que són festa, festa, el que seria el cos gran de la festa es continua igual com els, amb el resta dels anys dins d'aquesta doncs, posar la mirada com has fet tu a l'inici no? de, de, de, de la tradició que se segueix doncs, fent aquestes activitats més tradicionals després també una part important i ja ho has comentat tu no? amb els birres braves doncs, que és aquest terracó de la festa major també és la participació de les entitats de fet es crea també una, una cercavila pels carrers de, de Palafrugell eh, on hi participen doncs, un bon grup d'activitats eh, d'entitats juvenils Sí, sí, és una cosa que es va engegar l'any passat aquesta, aquesta cercavila d'aquesta cercavila de, de, de, de les entitats juvenils no? i que té, va tenir molt i molt d'èxit doncs doncs el que necessitem és, és, que, és que si s'han de fer més activitats, no ha de ser des de l'organització de l'Ajuntament, sinó que han de ser entitats, les propies entitats, que, que intentin organitzar alguna cosa i l'Ajuntament ser darrere per, per poder-hi col·laborar i ajudar. No? I com és aquesta, digués, aquesta cercavila, que va tenir un gran èxit, i com que té èxit, doncs es manté. I esperem doncs, que allò que diguis d'aquí uns anys, el que hi hagi d'arcalde pugui dir que hem fet tradicional a la que és que les entitats juvenils hi un dia que fan una cercavila. Jo crec que les festes majors són festes tradicionals i les tradicionals tenen això, aquesta repetició d'actes i que la gent se'ls faci seus. Respecte a la, a la festa de la nit, a les barraques, eh, durant la campanya recordo que vau dir doncs, que incrementaríeu el pressupost per a portar doncs, bueno, per, per les barraques en si. Eh, no sé si ja per aquest any s'ha pogut fer algun increment o això ja serà de cara a l'any vinent? No, serà cara a l'any vinent perquè això es fa, fan pressupostos i els pressupostos ja estaven aprovats. No? Ja tenim en compte que l'Ajuntament posa una quantitat de diners a la disposició per als... Per, per contratar els grups, i que són les pròpies entitats que amb aquests diners intenten anar jugant amb el sentit de no portar un xarango, perquè es, es, es puliran tots els diners del primer dia, sinó que anar portant grups de, de, de diferents categories o de dif, o diferents estils, de diferent preu, en definitiva, per intentar emplenar els quatre dits, més que quatre o tres, perquè n'hi ha un que ja fan, fan més música de, de DJ. Mm. Llavors intentarem intentem A partir de l'any no que ve intentarem anar augmentant aquesta quantitat que posem a la disposició dels grups a ah, de les entitats juvenils perquè els grups que puguin aportar doncs, van, doncs siguin, siguin d'alguna de, de més entitat. Ells saben de que com més, com més conegut és el grup, més gent de fora de Palafra Port. No? la gent de Palafra va perquè ja tenen els amics allà hi, van, però si tu portes un grup, de, de, no si no és de primera, però si és molt molt conegut, és un pol d'atracció que faci que la gent, del poble, la gent dels voltants vinguin. Igual que la jo, el joventut d'enegui, quan és festa major en algun poble, el primer que miren és qui toca. I depèn d'això, doncs fan, fan més o menys quilòmetres, no pel poble que van, sinó per la gent que toca. I llavors doncs, intentem, intentarem, a partir de l'any que ve, eh, augmentant aquesta quantitat de ser un pol més d'atracció. I seguint, posant, doncs, estan en aquest espai, en aquesta cinta de barraques, des de l'any passat es va crear el Punt Lila, des de doncs, el, la Regidoria de Polítiques d'Ivoltat i també en conjuntament amb Joventut, no? també amb aquest espai xil·laut, on doncs, també es dona una alternativa als joves i també doncs, es consciencia respecte, doncs, ja sigui eh, el consum de drogues i alcohol o d'altres temes doncs, relacionats amb la, amb la salut sexual. Eh, important no? també que, que la festa doncs, serveixi per conscienciar i a més a més doncs, per tenir aquest espai com és el Punt Lila per si hi, hagut, eh, si hi hagués algun incident doncs poder atendre el més ràpid possible. Aquella idea de barrac es campi qui pugui, això no sé els altres pobles, perquè no hi vaig, però a Palafrugia ja ha desaparegut des de fa molts i molts d'anys. Hi ha una feina eh, des de l'àrea de joventut eh, preparatòria i en els, i en els dies de, de, del concert molt i molt gran. Es va començar en amb, amb tema, amb tema d'alcohol, una gran vigilància de que cap entitat pugui serveixi alcohol amb, amb, amb menors d'edat. Eh, es va passar en un control de drogues, això juntament amb la policia, i els últims anys eh, hi ha una gran conscienciació contra les agressions, sobretot les agressions que podrien ser d'origen sexual. No? Eh, una gran conscienciació, no? I, i sobretot en d'una banda, eh, la gent que puguis provocar una cosa se senti vagilat, la gent que pugui vendre droga que se senti vagilat, i els educadors de carrer que també ajuden en aquest, en aquest aspecte. Les entitats estan molt conscienciades que no poden servir alcohol. I ara, també, eh, amb, amb, aquestes, amb tots aquests punts d'informació, com el punt, el punt Lila, i tota la gent que hi ha, i, els, i, i, i que són molt visibles... Uh, tota, la, tota la gent de l'Àrea d'educació, perquè però de l'Àrea de, de Joventtut ja en allà i són molt i molt visibles, perquè qualsevol persona que se senti amb uh, por, que se senti que estigui en una situació de mínim risc només ha de fer un pas i ja té una persona amiga al costat. No? Aquesta, aquesta, aquesta, aquest paragua que estem fent no de protecció sinó de conscienciació, fa que la gent que possiblement podria ser afectada per això se sentia acompanyada, però també el que és més important és que els possibles agressors també es conscienciïn no? i que no no val tot i que, i que saben que hi ha unes hi ha unes normes vitals que que s'han de respectar que és, eh, que és doncs, que això valgui va la redundància el respecte a la gent Jo crec que estem en una campanya informativa molt i molt important i ens agrada més aquesta prevenció que no pas eh, posar la, la tirita una vegada s'hagija fet el mal i mm, creiem que que per que, que totes tot aquestes, tot aquestes mesures estan, estan fent un, un, un gran canvi no es veuen, no? perquè si no hi ha una agressió sexual doncs ja no ho saps no? Vull dir el, el fumot és com hi hagi com hi ha un, un tipus d'aquestes quines mesures s'han hagut de prendre nosaltres creiem, prenem moltes i moltes mesures i això fa de que no hagin de parlar de fets que lamentablement eh, podrien passar amb la Sònia Vivoles doncs precisament aquesta setmana aquest, eh, algunes de les novetats que presenta aquest Punitla com és un, doncs, un canvi d'ubicació perquè sigui més visible i de l'any passat on doncs, ens destacava tot aquesta bona coordinació que hi havia hagut doncs, ja sigui amb la policia quan van haver d'atendre doncs, alguna petició d'alguna d'alguna jove eh, i a més a més doncs, també ens destacava que també servia doncs, per això eh, per, per aclarir dubtes eh, un espai doncs, també d'educació de, de, fins i tot el, aquest punt lila eh, Josep, eh, gràcies per ferte per fer-nos aquest repàs de la festa major no, no de les activitats que això ja vam fer amb joventut sinó més aviat doncs, en plan global eh, gràcies i que vagi bé la festa major i que doncs, disfrutem al màxim sense haver de lamentar doncs, cap incident. Vosaltres hi a la gent doncs, a participar en la multitud d'actes que s'organitzen aquest cap de setmana. Doncs Amb aquestes darreres paraules de l'alcalde de Palafrugell, Josep Pí Ferrer, al voltant d'aquesta doncs, festa major que avui doncs, comença aquest segon cap de setmana llarg d'activitats a Palafrugell després que recordem la setmana passada doncs, ja n'hi hagués algunes com podien ser els castells que van eh, fer a Plaça Nova doncs aquest cap de setmana ja a partir d'avui dijous i fins diumenge arriben el gruix d'activitats sobretot amb la festa a la nit i també doncs, les barraques de Palafrugell. Nosaltres us recordem que si voleu mantenir-vos informats de tot el que succeeja a Palafrugell Frugell al llarg d'aquests tres dies de festa, doncs seguiu, radiopalafrugell.cat, allà passi alguna cosa demà, malgrat que és festiu o durant el cap de setmana, doncs intentarem actualitzar la pàgina el més ràpid possible perquè us en pugueu assabentar. I d'altra banda, doncs nosaltres ens retrobem dilluns en aquest mateix espai